أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا Tawbislah li sabri wa yasir li amri Walun uqdatan min lisani Yassahu qawli Jarmati Fadil Pengurusi Yang dah jemaah Dan seluruh adil kuasa masjid Tetang guru, para alim ulama Para muslim dan muslimak yang terahmati Allah Pertama-tamanya kita Syukur pada Allah banyak-banyak Bila kita boleh mari rumah Allah yang bila kita boleh semayal marik berjemaah kemudian kita pula diberi masa, kelapangan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk dalam majlis ilmu ok, kerana masa ni, dia mari masa sibuk, ok atas apa masa, kita sibuk ok, jadi waktu-waktu luar ada ni waktu peluar ada ni, Dapuh, wak lah berapa orang sempat kita, wak, wak lah ok, Mumpamu kita dam maya sunat, maya lah sebab sebab ada masa lepas ni kita tak ada nak marah sunat ya, ni mari sibuk banyak kerja tak ada nak marah waktu ada masa ni marah ya imikian juga waktu kita boleh ada masa duduk dalam majlis ilmu kita duduk dengar ya sebab tak sok sama-sama begini ada masa-masa ni kita mari sibuk dia mari sibuk juga Allah ya, sama ada sibuk kalau kita tak boleh nak namanya sakaratil maut ataupun sibuk yang menyusahkan kita atas dunia dengan harta dunia dengan sibuk dunia yang tak habis-habis sewaktu -habis. ya, Nabi sedang sakit tengah nazak sahabat-sahabat ya, jenguk ya, jenguk ke muka pintu rumah Nabi tanya Nabi tanya Aisyah wah Aisyah aku nabi, Nabi ya, aku mana katana Nabi lelan? Aisyah jawab Nabi ni tengah sibuk dengan diri dia ha, Nabi tengah sibuk dengan diri dia orang lain tak boleh nak tolong ya, sibuk gapo sibuk suka roti maut ya. sibuk orang lain tak boleh tolong sibuk lain atas dunia ni orang boleh tolong kita tak deng nak ambil sekolah boleh telefon saing tolong-tolong jambit tolong sikit ya. sibuk tak deng nak beli bahagian kedal telefon saing Telephone, kedai. so dia tak ke rumah ya. tapi sibuk kita ya. sibuk ni dia, dia ada masa yang kita tak boleh elok langsung <coughs> Alhamdulillah malam ni kita dapat duduk sebentar kita niat sama-sama intikah di masjid ni Ya, kerana masjid-masjid ni rumah Allah. Dan rumah Allah ni Tuhan wakkahnya. Boleh niat etikah. Lain pada masjid tak boleh. Tak usah kata hebat mana mana dewa tu. Tak usah kata mana mulia waga mana pun. Tak boleh niat etikah. Orang tak niat etikah di bala rung seri istana. istana. Ya, itu termasuk istana. Boleh niat etikah tak? Tak boleh. Segitu ya. juga kita masuk Dewan negeri. Walaupun Dewan negeri tu dianggap mulia. Tak boleh niat etikah. Ini masuk Parlimen tak lima etikaf, yang boleh lima etikaf rumah Allah masjid. Nah jadi olehkan itu Allah Subhanahu Wataala menjadikan peluang kepada kita ni boleh duduk. Yeah. Nabi saw menyebut dalam hadis, "Iza ata alayya yaman, la azdadu fihi ilmni qaribuni ilallah azza wa jalla, falaburaklihi tulu asyam si zalik al-yam". Agar kalau aku duduk satu hari, kata Nabi. Sedah kali yang aku duduk ni tidak bertambah sebagai ilmu pun yang mendekatkan aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka aku rasa tak ada kaedah langsung tubik matahari hari itu tak ada keberkatan tubik matahari hari itu maka kita Alhamdulillah hidup Nabi ni manusia paling dekat dengan Allah Pung dia seru kalau sekirin kita hidup tak bertambah ilmu hari itu rugi rugi matahari dia ceroh kita itu tak ada kaedah ya, tak ada keberkatan ya, Alhamdulillah ya, tetap semua Eh, apa yang disebut oleh Ahli Pengurusi bahawa yang nak dicamalah ni ialah tajuk kebangkitan Islam eh, masa kini eh, saya nak bawa tajuk ni dalam tiga benda lah kalau sempat masa <coughs> yang pertama sekali bila kita tentang soal kebangkitan Islam Islam-Islam eh, ni agama dari Allah Islam ni ugama Allah dan dia dirinya dia pilih siapa yang dia nak uji daya Hidayah ni nak masuk ke arah itu dalam Islam ni Hidup Allah Laysa alaikah hudahum walakin Allah ayahdi manisah Ayat kita baca hari ini Laysa alaikah hudahum buka kewajitamu ya muhammad Wihidayah pada manusia Allah wihidayah kepada siapa yang Allah minum Hidup mu da'wah Hidup mu ajak Ajak masyarakat, cerita Islam, ajak pada Islam semua Itu hidup kita So adiah berubah tak berubah budi dayah ni saja Allah bukan saja sebab ayat ni turun nabi ni dia manusia nabi ni pun kita lah eh, nabi-nabi ni bukan malaikat jadi manusia bila dia di dakwah kaum dia dia tinggal di dia di dakwah tiba-tiba orang mati hamil dia orang Allah dia orang fokus lama dia sebagai sebagai manusia selhati nabi pun selhati jugak dia manusia balik-balik situasi Nabi Si Aki dengan orang-orang ramai, dia nabi ajak untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam, dia selamat, nabi tak ada gapo. Nabi ni tak ada faedah, tak dapat faedah apa-apa kalau waktu masuk Islam ke, tak mesti masuk Islam, nabi tak ada gapo nabi ni. Syurga, syurga paling tinggi sekali dah. End of story dah, tapi nabi ni setia kepada umat dia. Tapi umat ni jenis oh jenis gapo tu kan? kadang-kadang eh, siapa abis abis homokliri nabi-nabi ni suruh masuk Islam tapi hak nabi, tetap nabi hamba nabi tuduk nabi macam-macam akhir nabi balik rumah dia sedia kecil hati. bila nabi serati Allah tu ayak ni pujuk nabi Allah kata Laisa buka kerja mu yang Muhammad berhidayah pada manusia ha, pujuk nabi kerja ni pujuk Allah Inna kala tahdi man ahbabka Walakin Allah yahdi man jasa Kamu tak ada widayah Kepada orang yang musayah Allah widayah Kerak dua terus Hija kita dakwah Hija Allah widayah Widayah siapa? Ikut Allah Itu pun Allah Dia nak wisi siapa Dia tak sewi siapa Itu hija Allah okay. Nabi Nuh dapat hidayah Bini dia kapti. Anak dia kapti Nabi Muhammad dapat hidayah. Puan darah dia, capi. Nabi Ibrahim, Nabi. Ayah dia, capi. banyak payah kita nak fikir sebab tu, manusia ni, sejarah kita bawa manusia tunjuk. Ni jalan. Ni jalan ni. Eh di nasiratul mustaqim. Ya Allah tunjuklah jalan betul. Sejarah kita tunjuk. Orang nak ikut tak ikut, tunjuk orang ni. Ya. Nabi Nuh AS, 950 tahun dakwah kaum dia. Lamun bismillah taala tumputau ni babo kali ngundi. Ya. Jadi projek buat mo. Sok beriman dengan dia apa tahu kan. Salam yadzikum billah wa salam yadzikum doa in taqiror. Wa in min kullama da'amtum li taqdirnahum ja'alu asrabi ahum. Au nabi nyok kata ya Allah, tidak bertambah seru ni. Aku doa ajak siang malam. Kalau bertambah pun sakit tak padan. Tak padan tak pada ngering gigi-gigi waktu hijau dia masuk sikit tak tubik banyak yeah. jadi so kalau... yeah. sebab ni yang ini, ini nak tunjuknya begini kalau kita nak tengok kebangkitan Islam pertama kalau kita nak tengok dari segi orang masuk Islam ni kita boleh tengok peningkatan seluruh dunia monilani orang yang dapat hidayah masuk Islam ni sama ada dia ni masuk Islam karena dia kaji tapi lama lah nak sebut lama eh, boleh jadi tak lama capung kita tapi rumah tempat lain eh, boleh jadi negara kita tak lama negara lain lama dan ni buat berkembang sangat tengah hari adik tengah hari adik kalau kita kelas lah kalau kita sebut kelas kita, kita kita kita kita ambil berat diumum dalam dalam radio dalam berita petang tadi ya, bahawa esok ni akan dibuat mayat upacara pengebumian mayat-mayat mangsa-mangsa gempa bumi di di Itali Itali yang buka kapone eh ya, ya, bau ni tanah gempa bumi kali pertama sejarah tanah gempa bumi bau ni ya 3.0 skala ricter ya 40 tahun sejarah kali pertama hari bila? hari Allah lelaki nabi jadi wisroh jawatan gepo bom no Bu ni. no gepor sara tu kita cerita luar lepas ni nak sebutnya diumum tadi dalam berita lama mati 280 takde 300 orang mayak ni disipar dia sekitar esok dibuat majlis penkebunyian dia ui kebenaran kepada orang Islam, ulama-ulama Islam untuk maya esok jadi kita hali 40 ayat hidup dan disebut sebut majlis itu akan diadakan secara terbuka maknanya, orang kristian maya cara dia, lepas tu dia ui kebenaran kepada orang Islam, ulama-ulama Islam untuk maya manak. Masya Allah okay. Sebab tu kalau tengok lelah ni Dia manusia ni dia, dia seru hebat Tuhan wui Musuh hebat gila yeah. Buat Seru tak ke Tuhan tak apa Tuhan ni munuk kaku kau taksir pun Mugigi lah Tapi kalau seru sutuk Gigi-gigi Akhirnya siapa rapat gili Bila rapat Anggeluh Kenapa? Hacu habis ekonomi, tak jadi politik hancur diklu itu sosial pun teruk, zina tiap-tiap bunuh tiap-tiap hari, orang ha, buat apa, eh? ya sistem manusia, hak manusia seru hebat, akhirnya hasil apa? hasil bunuh hasil zina, hasil rogo hasil anak luar nikah di Amerika lalu ni, dua per tiga rakyat dia anak luar nikah dua per tiga satu per jangan je rakyat dia hak, hak, hak nikah anak lahir daripada perkawinan 2% lagi pautan nikah Itali ya okay. Itali negara yang dikawal oleh gester Gester kawal seluruh negara Itali Nak buat siapa ni tak boleh buat siapa tepat buat siapa Gester control siapa buat apa nak kena bayar dulu ke dia majlis deagoh ni kena bayar ke gester tu baru boleh dibuat apa kalau tak bayar, dia tak benar buat siapa. Bertinggung-tinggung di bandar Melayu. Siapa? Tak boleh Di Perancis. Perancis juga tunggu masa. Akhirnya bila masyarakat tengok-tengok, dia fikir tak ada jalan lain, mesti balik pada agama. Dan manusia ni, dia gila. pergi lah. Pergi-pergi akhir dalam di Perancis, lama masa Islam, Alhamdulillah. Islam jadi agama yang kedua terbesar di Perancis. Ya. Okay. Nabi sibuk dalam hadis tidak akan berlaku kiamat melainkan Islam akan akan menguasai Rom. Ya, yeah. Rom tu akan dianu oleh orang Islam. Rom ni pusat gereja Kristian. Betik kan, betul tu duduk di Rom. Ya. Yeah. Dan oleh agama yang sedang berkembang pesat di Rom Islam. Yeah. Hingga ada ulama mentafsirkan Mahfum pada hadis Nabi Sebab hadis Nabi tentang kiamat ni Macam-macam tersirat ulama okay. Di antara hadis Nabi sebut Tidak akan berlaku kiamat Melainkan matahari terbit daripada arah barat Tegelan di timur Tidak hmm. Tidak akan berlaku kiamat Melainkan matahari terbit daripada arah barat Dari segi geografi Pada adat mustahil mustahil berlaku. Biasa di segi ilmu geografi lah ilmu manusia. Bapong. Jadi ni, ni boming. Dia musim tu ni. Matahari di sini Dia musim di Bila Nabi kata matahari lihat daripada barak, dia musim tu ni. Dia, dia musim ke lama kut diipar barak. Jadi tepi ke timur. Gak bom mini. Kalau dia musim ini hancur, dia berketi hancurnya tu. Berapa lama musim bom ini? Bom ini musim 2000km kilometer kalau dia ber dia, dia nak dia nak balik musim, mula musim kuat ini tak nak musim kuat itu. Dia berketi ya, berketi ya hancur habis. Supaya kita bawa kereta, semua lah awak kereta gak beri habis, balik-balik gogang, gogang, gogang jatuh habis. Jadi, apa maksud Nabi sebenarnya? Wallahualam. Cuma ada ulama dia kata, boleh jadi yang Nabi maksudkan, matahari-matahari ini, kalau kita kia pada mimpi, mimpi, mimpi Aminah. Aminah sebelum dia beranak ke Nabi, dia kata, Mayatulah aku mimpi. Aku mimpi cahaya keluar daripada rumah aku ini, menerangi timur dan barat. Hmm ada ulama kata boleh jadi dimaksud kalau di Nabi ni tidak akan berlaku kiamat bilaikan Islam akan timbul di barat dia kata matahari-matahari naik tu Islam di barat ni timbul orang pakat masuk Islam, orang pakat mengandung Islam ramah ramah ramah ramah Islam di timbul ni pakat tak ada senyap, senyap pakai jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh kalau tengok kehadutlon ni, boleh jadi Ya. kalau tu tadi diambang kebetulan itulah banyak kali juga di negara beberapa -ber negara barat ya. di ini ni dia terpaksa buat undang-undang buat -undang. benar jual gereja ke orang islam berpuluh-puluh gereja ni kosong tak ada orang maya kristian di barat ni tak takde orang ta. saya biasa juga pergi ke island ya. island ni negara jajahan separuh jajahan jajahan england island ni negara kristian kuat Ya, kuat kristian, bangunan tertinggi di di island, gereja Pada ya, pada kita lama duduk di island, nak belajar perubatan dan sebagainya ya. kosong apa biasa pagi-pagi kristmas pagi kristmas saja ajak, saya cakap di jalan sahaja nak pergi pusing di ikut gereja di pusing tengok, berapa orang nak pergi bermain raya pagi kristmas, pagi raya lah berapa orang bermain, ada segera dua buah kereta ada so segera dia tiga buah kereta takde orang maya Zaya takde orang sebab tak kita ni maya lain tak maya tak apa Zaya tak pernah tinggal tak. Eh? dia boleh mari jumpa saya ustaz sejak hidup ni maya Zaya tak tinggal lagi hmm. maya Farbu itu adalah tinggal tapi Zaya dah <laughs> eh? jadi nak tunjuk ni di barat ni di Dublin Ibu Nugi Island tu Dublin sebuah gereja besar di Kuala masjid ni Okay. Geraja Tak boleh bayar Nak bayar api, air, tolis okay. Tak ada duit Nak bayar sad padri lagi Tak ada duit asing. mesyarak-mesyarak setuju jual. jual Kita orang Israel beli Buat masjid Buat masjid okay. Jadi nak tunjuknya begitulah Perkembangan-perkembangan Islam Betulah -betul baru ini dengan saya-saya di -saya, lah sipak je sekejap Keputus Spanyol Spanyol ni negeri Islam dulu Spanyol ni wilayah Islam Cordoba ni pusat pusat Islam itu ya yeah. Allahu Rabbi masuk sebuah masjid di Cordoba juga geriklah ya yeah. masuk tu jadi tempat pelancong belih ya yeah. menara ini itu dia bos saleh Kristian ya yeah. lepas Islam jatuh di Spanyol semua masjid dilafas semua dilapas semua sehingga tak ada orang berani nak ikut Islam habis semua tempat masjid ya yeah. Saya sayang dia tunjukkan satu ustaz ni. Kok menaruh tinggi-tinggi di gereja tu sebenarnya masjid belakang tu asalnya. Masjid belakang. Semua ni jadi gereja. Pergi ke Kordoba. Bayar paket masuk. Nak masuk di setan api. Ya? Kita akan jangan tanggalkan, atas, ni jangan tanggalkan, pakar-pakar. Apa tanda? Masjid. Masuk-masuk tu -masuk punya besar masjid tu lah ilah laluh. Satu sah ni macam masjid Nabi. Kat seribu ke satu sah Berapa rak, berapa puluh ribu sekali malam. Allah pujuk besar masjid. Tapi juga penuh Kristian. Penyungu gambar Nabi Musa. Gambar Nabi Maria, Gambar salib Kristian. Habis. Kecuali, kalau tinggal bahagian Islam. Nehrak. Nehrak sikit ya. Dia botali tagang. ada ayat Quran atas semua. Okay. Gua nyari luk ni. Membah. Membah dengan nehrak sikit. Waktu aja di... Najib di, di di di sana jadi benarkah maya situ okay. orang lain tak lih hmm. penghormatlah. Tapi nak sebutnya, Lonnie kebetulan saya di situ kebetulan ada ada pergi sebuah masjid yang baru. Lonnie dah ada lima buah masjid, okay. dah mula naik mular okay. dan kata iman situ tiap tiap jemaah lepas jemaah hampir setiap minggu dia akan mengislamkan orang kristian yang masuk Islam, tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu dulu ni. Ni yang berlaku di barat. Bahaguan yang kapung kita ni, kapung kita ni. Hmm. Ha, negara kita ni. Bila kita sebut kebangkitan Islam, boleh jadi yang pertama, yang ni, iaitu orang buka Islam, masuk ke dalam Islam. Yang kedua pun, orang mula fikir Islam. Okay. Mula tengok Islam. Ya. Okay kalau kita temu mutaakhir juga masya-Allah berlaku benda pelik. Ya berlaku benda pelik. Ya, okay, baru ni di bukit gampang. Ya, okay, boleh India Hindu ni Hindu ceramah dia kata saya sokong ikut Islam dah. Ya, okay. saya sokong kan Islam, bukan sebab lain. Allah Rabbi. yakinnya dia dekat pasak tu. Dia kata Islam ni agama yang baik. Tuhan pun sebut dalam Quran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran. Dia mongong tak si baca. Orang baca tak saya mahu. Dia orang kata. Nak baca Quran. Baca Quran untuk jadi hujah Untuk buat kajian Nak cari kebenaran Salah apa? Masya Allah Tak boleh Ni hina Quran Baca dengan tujuan nak hina Nak permain-main Nak ejek-ejek Quran Memang tak Tapi kalau dia baca untuk hujah Baca untuk hujah Bila dia ambil Quran untuk hujah Maknanya dia maknanya dia caya pada Quran kalau dia tak caya, wa, wa gaku, dia ambil Quran sebagai hujjah. Yeah. Dia ambil Quran sebagai hujjah, kan dia percaya pada Quran. Yeah. Dan Quran-Quran itu pun memang suruh baca. Suruh cabar. Wa'in kuntum piraibim mimam nazzarna ala'amdi. Nampak tu bi suratim min misli. Yeah. Abu Lahab baca. Walid bin Mu'irah baca ayat ini. Al-Qari'ah qariah qari ah, Wa ma'adraka mal-Qari'ah. Dia baca ayat ni. Bila Nabi baca ayat cabar. Kalau mu tak cahaya pada Quran. Muaklah seumpama Quran. Pak tu di surah tibim yang misli. Bawakan satu surah. Yeah. Waduh syuhada' akum. Panggil Pak Cerdik Panamu tu. Dia panggil. Dia panggil dia kata Muhammad cabar kita. Muhammad cabar kita. Jadi cerdik paham nafak ada ni Kena buat satu surah Lawas surah Muhammad Dia tahu nak tahu Buat mana Saya cari dia kata Ini mudah sikit dulu Al-Qari'atu mal-Qari'ah Wa ma'adraka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasukal farasil mafsus Kita ambil ayat ni Al-Fil <tik> Mal-Fil <tik> Wa ma'adraka kalau dia tak baca Quran dia nak tiruannya aja. meniutkan bahawa orang kafir zaman Nabi pun baca Quran cuma baca zaman dia baca ni aje nak peletih Quran ya? ada pun berlaku saya baca untuk jadi bukti, nak berhujab nak tahu kebenaran amba serah terasa sungguh bila siapa nama Cina tu yang komen ke apa? Dia bila, bila dah keluar, dia baca Quran, dia tanya, dia kata, salah ke saya nak kaji kebenaran Quran? Nak kaji kebenaran agama-agama? Saya kaji Quran? Salah ke saya nak kaji kebenaran dengan baca Quran? Allah Allah, dia serap pilih. Dia kata, Kal kalau salah tak apalah, saya tak saya kaji Quran. Tak kalau dia tak tajik Quran, kau jauh dengan Islam saya ingat Umar Al-Khattab ayat ni, ayat ni Walid bin Nurirah cerita nak tunjuk bahawa dia baca ikra, baca Al-Qari'atul Ban Al-Qari'at dia lagi ayat-ayat lain saya ingat Umar Al-Khattab umar Al-Khattab mari rumah adik dia asal nak dibunuh Nabi cerita masyur tu tadi ada cerita bau pedang pedah ni cabuk sarung nak tunjuk orang Arab ni kalau jadi cabuk sarung pedah maknanya memang nak dibunuh kan supak dia cabuk sarung ha hmm. hmm. hmm. nah, tu ada sarung ni cabuk dia cabuk sarung nak bunuh siapa tu dah jadi jalak cabuk kan uma ni bejing becing pun got kubur besar pun tak berani lawan uma sebab uma ni tinggi kalau luhot dok gama-gama tinggi sekali tu uma ni tu awak ada perubah tinggi perubah tinggi, balda kuat, balda besar jadi rumah dijalannya jumpa orang, awak nak pergi mana? kata rumah, aku nak gisak pala Muhammad aku nak gisak pala Muhammad jawab saing dia aku fikir sebelum aku buka pala Muhammad mau balik dia adikmu dulu aku dengar cerita adikmu, masih isi datang oh, kau orang baru Hok temu nama yo dapat berita adik masuk Islam. Ko nama Allah. Gi sapaku mu dengan adik membaca Quran. Ko nama Allah. Tengok tuh awak. Tuh awak nama Allah Solo dengan adik masuk Islam. Ko nama Allah. Sapaku mu dengan adik ipar tengah ngaji Quran. Allah habis. Apa itu masuk lapah Quran pada dia baca ummarji soha ma anzalna alaykal qur'ana likasra illa tunzirakum liman yakhsha tanziilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati wal-a'la ar-rahmanu 'alal 'arshi stava lahu ma fis-samawati wama fil-ardi wama bainahuma wama kasara saraha sebab ini umma basyair ayat ni keta dia keta dia Adik dia rapah Adik dia rapah Dia kata mung tak boleh pegai Quran ni sebab mu najis eh? Orang musrik ni najis Allah kata Najis tu bukan tubuh dia najis Kata tu Kufur tu Kalau kita pergi pegai dia tak, tak batal eh mayat eh? Eh, Tak batal Tu ustaz kata najis dia, bukan ustaz kata Tuhal kata Najis tu kufur tu Najis Tak boleh pegang Quran Bapak adik dia kata Mu, Tak boleh baca Quran Tak tutup mulut Jangan baca Quran tak boleh Sebab mukhaplir Dia baca kira dia sembah rumah baca Asli terbuka hati dia kata Bawa aku jumpa Muhammad Bawa aku jumpa Muhammad Adik tanya Najib apa Bawa segera aku jumpa Muhammad sudah datang tu. Buat pergi. Ya. Okay. Hmm. Adik dia bawa uji. pergi. Pergi rumah Nabi. Kebetulan Nabi duduk dengan para sahabat di rumah. Sahabat ni napa Umar lagi. Ya Rasulullah. rumah mari. Dengar Umar mari tak ada lain cakap lagi. Takutnya kau manis. Umar itu la umakapo ni do, umakapo ni bagus tak, paling-paling takut pun bini dia je kalau tidak bini dia, dia takut bini luar tu eh? hmm. ada ada rumah sini <laughs> jadi, dia masuk eh? Nabi ini baru duduk balik belakang itu rumah masuk, rumah masuk Nabi boleh lompak seluar, pegang pegang baju, askak tu tengok Rasulullah Eh, bukan main-main kalau dia pergi atas ni mari buat apa ni mari apa kata rumah aku nak masuk islam pucat pucat baca quran okay. orang buka islam Allah ni masya Allah yakin nak tengok islam ni dia bersunggu saya di pahak ada seorang India dalam balas subramanian berimu duit dia habis nak tengok islam ni okay bersunguhnya dia kata kita dia terjumpa orang lagi dia kata pak cik saya ni Hindu saya sokong Islam Pakcik nak sokong bila lagi sampai dia kata betul-betul lah, sebelum Maya sebelum Maya nah Maya diorang ya. Allah Rabbi ya. sebab apa iya lah for other depan kita ni wahyu Allah Allah sebut wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la kalau kamu dia orang Islam musuh atau asel tak peduli Islam Allah ganti orang lain Allah ganti kaum lain yang beriman dengan Quran dan terbaik pada kamu beriman dengan Allah paling baiknya kalau mem pada Islam Allah ganti kaum lain Islam ni bukan apa nak buat kita Orang Melayu ke Islam ni? Tak. Astagfirullah kita bukan bukan Islam pun. Oh. Tak. Islam bukan orang Arab. Islam bukan orang Cina. Islam bukan orang manusia. Islam tak Allah. Bina orang Allah. Allah boleh wui siapa dia nak. Siapa tak asyik Islam. Tak apa. Allah ambil wui orang lain pula. Nabi pergi ke Ta'if. Orang Ta'if tak asyik. Tak apa. Nabi ambil pergi ke Madinah. Orang Madinah. Madinah. Baik. Siapa yang terima Islam dia baik satu batal Islam dia rugi itu ya Hmm suatu kali tanya bila bila orang Arab dah daksi pada Islam Allah bagi kaum lain dalam fasir mukasir disebut okay. bila nabi baca ayat ni kalau kamu si orang Arab sudah saksi ke Islam Allah akan bagi kaum lain sahabat tanya manhum ya Rasulullah Siapakah kau lain? tu Kau mana ya Rasulullah? Nabi tengok-tengok dia, Nabi tengok belakang ni. Kebetulnya sebelah kanan Nabi ni duduklah seorang sahabat, sahabat namanya Salman. Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Salman orang Parsi, orang Iran. Dia Iran ni bukan Arab. Kecik pula yang budaya lain dia orang Parsi. Dia eh, bukan orang Arab. Nabi tepuk perasaan menghaza wa qawmuh, haza wa qawmuh, haza wa qawmuh. Dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah. Bila orang Arab sudah taksirkan Islam, Allah akan ganti Iran. Hadis Nabi sebut 1420 tahun, 20-30 tahun dulu. Lepas Arab tolak Islam, Allah ganti bahasa Mongol monggo tu mari seran negara islam mari kata okay. orang monggo ni kuat tu dia boleh 3 tak minum air tentera monggo ni lebih hebat pada tentera jepun mari serai tanah melayu tu. dia boleh jalan pada pasir tu dia serai dia tak peduli apa dia minum dia dia minum darah darah binaka itu dia minum dia melih lembu di tak ada daruh, tu dia minum darah okay. dia mari serai Hacau Bardak. Dia masuk. Waktu tentera-tentera Monggo masuk ke Baghdad, pejuang-pejuang Islam ke tentera Islam. Seluruh tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tak apa-apa tak boleh. dia kerak jamatan. Pejuang Islam ni kerak jamatan. Hutuh jamatan sungai Darjelah dan Singapura. Dua dua sungai besar di Iraq. Monggo ni dia masuk ke perpustakaan. Dia kutip kitak-kitak tu. Dia buat jamatan. Dia... dia dia dalam sungai tu boleh lalu askar berjuta buah kitab-kitab lama kalau dalam perusahaan negara Iraq tu habis dia buh hingga air sungai tu ikan dengan dakwah segar, segar, segar habis kalok semua lepas kalok dia menguasai lama-lama mereka masuk Islam eh? tentera monggo ni kuat monggo-monggo ni monggo Mongol lia lah Kuat betul, kan? Mari Malaysia, hmmm Bummm kena acau Kuat lagi orang Malaysia Hmmmm Kuat doh Monggo ni Siapa boleh tawak, Iraq apa semua Barulah, hmmm, mari Malaysia Kena sifat, habis terhati habis Hmmmm, Melayu kuat lagi pada Monggo dia Hmmmm Baik, aku ganti caw Monggo Monggo tumbas Arab tausir lagi ke Islam Allah nanti bahasa Kurdis Khalid al-walid itu Kurdis Bahasa Kurdi ini bangsa yang paling ditakuti oleh Amerika Sampai dia buat dengan Yahudi Jangan ada negara Kurdis ni. Kurdis Jangan ada negara Pasal apa, takut lahir lagi Tokoh-tokoh macam ha, Macam uh, Pujuan-pujuan Islam sebagaimana yang pernah muncul sebelum tu ya Saudara Ayubi ada seumpamanya sekali alwali Said Alayubi jadi sampai bami dia jadi digalo yang diulu di ujung kira bila Amerika nak guna untuk lawan kuat puak siat dia bunyi duit ke polis gawa siat ya. bila dia segera kuat dia bagi pula duit ke tasihah supaya lawan siat aksi kita nak balah habis ya baik gitu juga kita Insya-Allah kita nak agerul kan. Ya. Tu. Agerul tu. Baik. Begitu buat tempat kita ni. Anh tengok satu dua ni. Orang ge buka Islam, dia mula kaji, dia boleh yakin dengan Islam besungguh-sungguh nya dia. Orang Melayu pula makin tak macam tok, tak peduli, idak lawan hukum Tuhan, tak yakin dengan Islam. Maya pun tu apa pun ada, ah sudah. Tengok si dilem kalau dia mengajar Najib tu asam Allah Cina-Cina Cina mengajar Najib, India ada ajar Najib mengajar siapa mengajar orang Melayu dia jadi amat Islam ni siapa tak ambil dia mulia siapa tak say Allah Cina dia ni yang kedua yang kita tengok perkembangan kita tengok saya enggak lagi Tok Gun Aziz dia pernah sebut dia kata di Malaysia ni Cina ni dia ada supaya Islam. Cuma dia tak ada iman. Dia tak ada hati dah. Raja ke dia. Berserungguh buat kerja duduk ke dia. Ya. Kerja serungguh apa semua. Dermu. Dermu banyak dia. Cina. Lancar dermu nak buat sekolah. Satu malam dapat 9 juta lebih. 9 juta. Ini dia. Lancar dermu nak buat universiti dia. Berapa, -berapa juta boleh. Dia tak ada masalah tapi suruh. Eh. Em. Pokoknya dia siap jadi negara barat. Jujur duk ke dia, bersih duk ke dia, apa semua cuma tak ada iman dia. apa payah sangat Allah ambil iman Buh dia, selesai saja. Banyak hok macam itu. Lah. Em eh. banyak hok macam itu. tak ada isinya. Eh. Bila dia masuk beriman pada Allah ke Allah, Allahu Rabbi dak kita dalam Melayu ni sudahlah huruf udung <laughs> tu. Tapi Islam pula tak ada gapo. Hmm. Allah Tuhan, Tuhan mi masya-Allah. Sebab tu yang ketiga tu yang kedua, yang ketiga ialah akhir. Nabi sebut dalam hadis. Nabi nabi sebut dalam hadis bahawa hmm, Islam Islam ni dia umpama roda. Ala inna al-Islam mudairah, paduru ma Islam ai sudar. Ingatlah, isiang ni su porodang, rodang roda musim. Ndak. Ha okay. kali kita di di tasik ciwaso tu, ya, yeah. ice mesia. Oh, musim tu. Ya. Okay. Potik-potik tua-tua naik. Ndak yeah. wasi India ada jatuh sampai naik agak ko, awak mati atas musim susah. Yeah. Yang Ya, ya ngepujuk dan nak cucu naiklah tepagunya. Ya. Atau genting jen nak kata cembur mati jalan. <gül> Nang nabi kata Islam ni pun porodal yang masing ada masa di atas, ada masa di tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu di bawah. Batu ini naik enggak? Islam ni pun harus doa atas zaman para sahabat, zaman pelapau Arab Sidin, zaman para tabiin. Islam menguasai ibu perti dunia masa tu orang arak, orang putih mana pun bangga pakai pia jalan pakai pia di kumuh dia pakai jubah tapi, tapi pakai jubah pasal apa? ni pakai pakaian negara maju hmm? supaya kita lelah ni kalau ni negara maju, am mereka orang putih kita pakai, pakai kuk, pakai tai dia, pak dia negara sejuk, kita panah berdengung pakai, pasal apa? negara maju hmm? segera negara maju boleh pakar tak kalau Allah berjalan potok segal dunia hmm. yeah. padahal pak kita ni panas ting-ting benar tapi pasal apa pakar sebab negara maju ni pakai orang modern pakai orang maju yeah. mana ada motah-motah -muta, ni pakai kain kayipah takde ni, ni negara tuak maju ni negara maju ni topis sudu tu dia, hmm. yeah. ke negara pergi rumah-rumah rumah dia tu simpan ni kita kita bahasa Arab penungguan kitab bahasa Arab baca tak kerti hm. tapi seron bangga sebab tu mari kita ini, ni rumah-rumah orang Melayu model-model sikit berjujuk buku bahasa Inggeris dia kedal beli New Straight Time kilit baca terbalik hmm. tak apalah muka, daripada negara maju orang putih eh? ha. jadi nam Islam penuh atas ni penuh doa pada waktu tugas Allahu Rabbi bila kita kalau ada masalah kalau ada luar rezeki ada masalah pula mulai juga kita pergi temui kebatang zaman-zaman Islam eh? di istana al-hamra ya eh? istana hamra ni di Sepanyol anna ni masuk jalan banyak juga tempat tengok-tengok suku jalan oh eh? yang dua je Ya, suka jalan, suka masuk hutan hmm. masuk duduk lewkar tengok air terjun tengok Allah biling tak ingat <laughs> hmm. masuk istana hamrak ni punya lawa la ilaha illallah hmm. anak masuk tengok terkerti kan ni lahawla wa la quwwata illa billah sumingnya so, hiasan ukiran quran, ayat quran terus, terus ayat quran, bimbing, triam semua pun pun lawa-lawa pula tu comel-comel dia buat sistem pengadiran dia ambil air daripada gunung 20km waktu masuk ke dalam istana muslim masuk bilik tu musim ber la ya ilaha illallah ya ok setelah sekalian Islam pun ada di atas lepas tu Islam pula kena jajah jatuh-jatuh jatuh-jatuh korona-korona sampai bawah saya tak berani mengaku Islam Daripada bangga saya saya Islam saya orang muslim saya rasa bangga ditukar jadi tanya agama apa saya tak ada agama tak berani nak aku tanya awak tak semayam tu kan? dia kata apa uh, Tuk saya dulu semangat saya so, pergi ke Turki Turki ni dah orang putih eh? Allah rabbi pakai aliran punyo teruklah dia, dia dia dia dia bangga jadi orang putih bang langsung jadi Islam. Ya, seru malu jadi Islam. Pasapo duk panai faham masa kilo ni, 3 40 tahun duk panai apanya, pasok juga, pasok juga, pasok juga. Akhir sungguh tidur nak ikut Islam. Bila waktu Islam dak bau. Depan ni, depan ni tengah dulu. Ayah nak dulu naik sol. Ya, mukik dak seluak. Mukik salam bukit dia bukit bukit apa tak gakor kita nak atas bukit ya Abah bukit tak apa lah kalau <tuh>. buruk batu tu tak apa lah buruk-buruk <tuh>. atu okay. Islam lah mula naik naik-naik so benda tak pernah fikir lah tak pernah fikir kita tengok Allah Rabbi. tapi itulah okay. sebab tu kebangkitan Islam ni dia sunnatullah dia memang memang dia itulah tunatullah ketentuan Allah macam umur kita muda beranak negara lepas tu nakak pang jalan jatuh Patu boleh jalan patu boleh hula naik jika naik motor naik sektor naik lomi hmm? lepas naik sektor tua dua tua daripada dua kaki jadi tambah satu lagi tukar tiga tua sikit lagi tambah dua pulak empat Rama-lama tak ada jalan. Rama-lama menangkuk. Tak mengangkuk nelap. Tak terjerit tak tumpang. Lepas kau naik serta boleh. Atas kubur. Ini pusingnya dia. Tak salah lalilah dia pusingnya. Baik. Islam pun dia pusing dia tu. Daripada lemah. Apa tu lemah-lemah-lemah. Kebangkitan Islam sunnatullah. Kau so, ni Allah terkunduk. Semuanya. Kita duduk mana? Kita duduk mana? Masuk Islam Rehina, kita duduk mana? Waktu orang tu ulung, berjual Islam, kita duduk mana? Apa ha, Allah nak tanya kita ni? Orang lain boleh berdolong-dolong pergi, Cina pergi, India pergi, pakat tu turun bukit jatah, kita nak capah, isap kau kau rumah. Haa, karya langgoh. Ya, doang pun doang, widiwi pun doang, gi pun doang dah. Ah tak karya tak gitu, sebab Islam ini siapa terima dia untung okay. orang yang berjuang Islam depan cikolong macam-macam ada orang senang senang semua Alhamdulillah bolehlah senang lah okay. ada orang susah okay. ada orang susah saya okay. cuba tanya-tanya khabar sikit cikgu-cikgu pasti kita berapa berapa gaji sebulan cuba tanya sikit Ya, yeah. orang okay, ni dia wakaf di video untuk Islam, siamala, siamala. Untuk ugama, Islam Malaysia, Malaysia untuk agama. Ya. Ayat tadi turun sebab sahabat-sahabat Nabi ni yeah, bila hijrah ke Madinah, ada sekumpulan sahabat ni seje dia jaga Nabi. Jaga Nabi, tudung Nabi, bantu Nabi sana sini, 24 jam duduk nak tolong Nabi. Sejak untuk Nabi, seje untuk Islam kenapa ada orang sejuk untuk Islam ni kenapa ada orang sepenuh masa piti untuk jaga agama, kenapa ada kebun kita pun ada orang jaga tak ada Islam, tak ada jaga ya. baik, orang ni dipanggil dia panggil al-sufah duduk mana, rumah tak ada duduk anjung rumah Nabi itulah dia naik sikit enjel dah sikit, waktu duduk situ Gapo gapo Nabi minta pun, Nabi buka jenela panggil, dia berarah Mungji sini-sini. Nampuk nak beri-nampuk. Sama-sama lah ikut di mana. Ya Allah nak berapa. Tolong. Okay. Orang ni susah ni. Allah kata kalau mu nak sedekah. Mu kena sedekah ke orang ni. Siapa dia? Lil-fuqara indazi na'usiru fi sabi Kepada orang yang jadi miskin dia. Jadi pakir dia. Kerana kerja untuk tolong agama Allah. La yastati'una darban til'ar. Orang ni dia tak ada masa nak nego, nak nanai, nak pai dia tak ada masa. Ya sabulul jahilu aghnia. Ya. Orang hok jahil, orang hok tak tahu duit nak dia kaya. Dia sangka dia kaya. Ta'rifuhum bi simahum, mung tahu mereka ya. yang Muhammad daripada air muka. Waktu gali padi, jangan pulang kandok, gali gali gali, sabak Nabi tersenyum. Pensan seorang. Bapak soal-bapak pesan lapar lajuk. Duk matahari ni pensan. Duk matahari ni pensan. Khalid kena gali. Tak boleh berhenti. musuh nak gali ni. Kena siak juga. Gali, gali, gali, gali, gali, gali. Nabi ni. Dia akak jubah dia. Dia akak jubah dia. Nak kemah luar tu. Kenapa dia akak jubah dia. Sahabat tengok adu batu. Duk perut Nabi. Dua butir batu duduk peruk Nabi. Maknanya Nabi melapas sangat. Lapas sangat. Sahabat aku tengok dia, nama dia Jabir. Jabir ditanya Allah. Dia pun balik rumah dia. Balik rumah dia, dia kata Allah. Dia berjaya dia, boleh masuk sikit. Masuk bubu sikit. Bapak, aku tengok dua batu duduk peruk Nabi. Nabi lapas sangat. Tapi Nabi ni tak ada orang ya? Tak minta, Nabi tak pun minta. Kata isteri Jabi nak masuk gapa, kita bukan gapa. Tak apa dia kata. aku boleh nak sambil sekor ni. masuk. aku diajak Nabi. Isteri dia pun masuk-masak, Jabi lagi. ngok dia jumpa Nabi dikata, ya Rasulullah. Tengah hari ni, dia jepuk makan nasi rumah saya. Oh Nabi kata, terima kasih tak Allah, insyaAllah, Allah. Insya-Allah tu Nabi bang. Adik kata totak semua, tengah hari ini Jabdi ajak makan rumah dia belako. Oh, Allah kata Jabdi sibuk. Sudah nah, sudahlah. <laughs> dia kata ya Allah, bukan nak Jepuk belakon. Bujuk kecil ni. Sikit ya cita, anak kami ku. Sikit ya huruf sudahlah. Nabi kata pole. Betul. Eh, tak apa, tak apa, warna, sikit, jaras Allah. Tak apa, dia kena banyak, tak boleh sikit. Tak apa, Jabir, tak apa. Okay. Membalik wayak ke binimu, lepas siap masuk, jangan usik. Jangan usik. Makanan itu dia duduk dalam bekas, dia aku je apa ini balik ambak rumah dia, balik-balik wayak bin, dia, dia Nabi ajak belaka, terkejut diri dia. Orang tinong, kau tuju pada orang jater, orang jater, ha, orang tinong, kau tuju. Tapi Nabi pesan tak boleh jangannya usik. Nabi kata dia nak bujuri, tapi ajak semua, semua tu tetap berapa boleh, kan? seribu negara tu boleh, seribu negara kan? tu boleh, maklum saja berulah omong dia. Nabi ambil sebab boh, wi. Oui. Habis macam ambil bekas, buh, hui. Solah, solah, solah, solah. Kata Jabir, aku tengok. Aku tengok Nabi buh, buh bimbangnya. Allah dah, lima lagi habis ini. Tapi masuk, ia terkirgur, ia kepak, ia terkirgur. Aku nampak tak kurang, itu banyak itu juga. Nah, ini mojizat lah. Tuan-tuan jangan buat gitu. Jangan buat gitu, jangan bekok. Jangan bekok, jenis, jangan bekok. Jangan bekok masuk dalam sulat lah. tu ajak lah. tu aku gumuh dia hmm? Nabi ni siapa habis orang makan habis tu eh? duk balik tu lagi Nabi kata Jabir lepas ni ni masak katapun ni semua sekali Jabir kata aku habis kapun pula tak habis lagi nah, ni mu'adizat Nabi Allah Rabbim sebab tu tu sekalian sejak Islam ini nimbak kita tengok Ya, Suko, letih ni mana letih, letih dok saja, boleh tak? Orang tu tidur, kita sudahnya dia tidur. Kita kata, dia minti ni mama, dia mama tinggal mukit tu lagi. Kita ada tengok di atas sudahnya tidur sen, sen. tu tolong, tolong, tak boleh, dia mama. Ha, jadi letih dok saja, pun letih Baik ada duit itu saja ada duit perangai duit duit minta waktu dia nak mari tak usah panggil dia mari dah dia nak tak usah sekat pergi perangai duit waktu nak mari dia sejak mari sejak orang pergi orang itu orang pergi baik mari. mari ini ustaz saya nak bayar utaz saya 20 tahun dulu Nih baru ni mari jumpa orang anak pun tak ingat dah dia tak ingat berapa lama dah kata bila lama duit ustaz lama sekali saya ingat masa, masa ustaz hijau hari itu 20 tahun dulu ini bagi bayar hotel baru dia. Tak fikir-fikir pun dia, fikir kalau kita tak bayar, kita hal ajar. Tak bayar, kita ambil. Hmm. Hmm. Baik, nak sebutnya, duit ni waktu nak pergi. Daddy nak pergi. Daddy nak pergi. Rok mati, insurans mati, tayar botok. Tengah duduk pening pala, yura sekolah anak pulak ni tak duit. Tengah duduk pening, gang, langgar kereta pulak. Hmm, bayar pulak, habis. Habis. Waktu nak pergi. Jadi oleh kerana itu masa kita ada atau harta, kena guna. Guna tak apa. Kena ada bekalan kalau kita panggil simpanan untuk tolong kita di akhirah. Kena ada. Takkanlah gaji RM2,000 tak ada sehap untuk Islam. Tak. Takkan gaji kita boleh RM1,500. Takkanlah tak ada sehap untuk Islam. Adalah Ustaz Sri Abu Masjid. Tak ada. Tak ada. Tak Daripada dua ribu, tak ketak nangguh, tak ada. Daripada lupa ni tak ada masa untuk Islam kalau kita mikir. Kena ada lah. Kita kena ada. Eh, sama ada kita kita diri ataupun kita boleh tolong orang lain yang buat kerja untuk Islam, apa pergi Tapi kena ada sebab-sebab Sebab hidup ni, dia metah, bukan lama. Hidup kita atas dunia ni kalau umur seratus tahun, dua jas teman di akhirat. Habis. Hmm. Jadi oleh kalian itu mudah-mudahan, eh, anda yakin bahawa apa yang sedang berapa sekarang ni kebangkitan Islam. Islam semua naik, gerak, gerak naik naik dah Islam tu cuma cumanya kita duk mana tu je nak tinggalkan soalan ha, nak tinggal soalan ni untuk sama-sama Islam naik dah cuma kita duk mana kita naik bersama Islam kau asal kita pakai dia tengok ini porak bubuk-bubuk ansurah waktu kaca bubuk ansurah tu pakai dia jauh laku. dekat nak masuk, kalau ada pulang takut jadi gitu hmm. ha. jadi mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang ambil terhadap dengan menang Islam tapi tidak hijau waktu nak menang ke Islam ya, mudah-mudahan Alhamdulillah selalu selalu kita Allah merahmati kita nak selesai kata Kita ada ada ni nak promosi sikit satu buku e, buku ni bagus ditulis oleh penulis yang terkenal di dunia Dr. Iyak Al-Qarni Dr. Iyak Al-Qarni ni penulis buku Latah Zani Latah antara buku yang paling, paling laku lah ...dicetot hampir 7 juta hubur. Okay. Buku ini di antara penarang... ...diketimuakan dalam masa Melayu... ...tajuknya Kedahsyatan Malam Pertama di Alam Kubur. Kedahsyatan Malam Pertama di Alam Kubur. Kita orang mati... ...bila di atas kubur, kubur Gapo Dapur berlaku pada, pada malam pertama... ...buku ni hurai. Atas dunia ini... ...suami mati bila nak hadapi malam pertama suami tak ada ni hebat juga okay. masuk bilik biasa suami tidur atas kata tak ada dah tengok baju tengok suami tengok lepa aku mari mari mari waktu ha. so, tu atas dunia tak apalah kita boleh minta anak-anak turun balik ni soal-soal ada kubur jadi buku ni dia hurai agumana dahsyatnya malam pertama roli ha. orang yang berbicara malam pertama ni, alangkah nikmatnya malam pertama bila nikah ha. Ha, jangan ingat ni kau, buku ni huraikan anda baca, bagus lah kupasan dia pun menarik, cerita-cerita betul cerita yang menarik dan nas dan dalai yang suhaif yang, yang diketik oleh oleh pengarang yang kedua keduanya VCB, satu DVD, sejang lebih uh, dia menceritakan dalam DVD ni, dia cerita dia dirakam tempat-tempat yang bersejarah yang Allah sebut dalam Quran yeah. cerita Nabi Musa naik munajat dengan Allah di bukit Terusina, kita tak nak pergi dia diambil gambar naik ke bukit ni lah bukit Terusina tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala bukit Terusina ni ramai orang naik Jepung Jepung suka dia pagi-pagi waktu matahari nak naik ni matahari pun dia kuas serpa besar dia surah dekat besar matahari waktu bulan naik surah boleh-boleh penggal matahari punya punya besar besar ya. bukit Terusina ni dia ada istimewa dia baik Kemudian dalam buku dalam dalam isinya dia cerita tentang Nabi Musa yang pukul laut ditunjuk inilah tempat Nabi Musa pukul lautan waktu lagi pada Fir'aun inilah tempat dia yang laut banyak tepat-tepat mana ah inilah tempat dia kemudian tempat Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Haidir yang dilautkan. lautan tempat Nabi itu kubur Nabi Su'aib ya Umu Ali dan sebagainya Lagi bawah tajuk kisah perjalanan Nabi Harun Nabi Musa dan Nabi Haidir dan Tsina Ali ya Umosen Ali masih ada ini kalau kita tengok dalam bentuk dokumentari dalam bahasa Melayu, ya mana kalau kita tengok tu kita baca Quran tu kita boleh boleh nampok lah kita boleh bayar tepat tu, ya itu lembat kita. Allah malam, ya, mudah-mudahan uh, kedudukan sebenarnya yang dia buku ni untuk dana bagi madrasah uh, madrasah Darul Quran ya, ya. direpek masih mah bukunya dicetak untuk cari dana kepada madrasah dia Jadi balik bila kita beli itu. Setiap pembelian kita ada sumbangan kita kepada madasa Ma'atah kita Wallahu'alaikum A'udhu bila'amu syaitan r.a.w Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu salamu ala asyakil anbiya Wa mursariin sayyitina alhamdulillah Wa ala alihi wa sadi'i ajma'in Allahumma zi'na wa la wa akhimna Wa la wa rabanna wa Ya arhamar rahamin Allahumma adana haqqa Wa razuquna tiba'ahu adna batila Bafilu wa razuquna tiba'ah Allahumma alimna minhuma jahilna Wa zakkirna minhuma nasina Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin rabballah